Nocra i Sina i Svetoga Duha. Sazideću crkvu i vrata Adova neće je nadvladat. Gospod je rekao, gospod je sazideo crkvu, zapravo on sam je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 Voljom kad prihvati volju drugog, tek onda može da bude poražan ili poslobođen, ukoliko se pokori poslobodioću i darodavcu tog vrhunskog dara slobodne volje. Zato se tuđinci služe glasovima, reklamama, marketingom, politikom i raznim drugim marifetlucima da privuku pažnju naroda, pažnju stada. I naš narod evo, valjda se nalazi na sudbonosnoj raskrsnici, prekretnici od kojemu ne zavisi samo egzistencija u vremenu i prostoru, nego izgleda i ona vječnost, blažena a obećana, koju ako ne steknemo nasvijedit ćemo onu drugu,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 Važnu nauku, važnu ideologiju, važnu vjeru, jesu vrata adom. Grob adski i smrad adski, trulež adska, izlazi na ta usta, na ta vrata i kogod.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 Da neko govori, da neko skreće pažnu da neko upozorava na vrata Adova. Nismo. Toliko emisija televizijski, toliko štampe, toliko govornika, toliko propovjednika, toliko tuđinaca, toliko važnih pastira. Evo pogledajte koliko ih ima kako silovito u nekim bujicama nalijeću nove na naše zemlje, kroz razne misije. To više čovjek ne može ni da nabroji, ni da povata.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 da nam uguraju preko očiju, u, u glavu, u mozgove, u umove, svoju bolesnu i od svete volje Božije odpalu volju, uguraju našu i ovako rasvabljenu volju i svoje razvraćena srca da nametnu našim bolesnim, Ojađenim grijehom, mnogim i teškim i smrtnim grijesima, krvava i izranavljena src. I pored svega toga i bezbrojnih koji govore, mi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 učenici crkve koji nisu pitomci svetoga učenja apostovskog i nauke gospodnje oni ne znaju zađova brata ne spominju a kako će ih spomenuti kad crkvu ne slušaju a kako će boga čuti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 Prizrenske bogoslovije Protojerej Milutin Zahvalio Srpskoj crkvi I Konkretno patrijarhu Irineju koji ga je odvikovao Ordenom Svetoga Save Prvoga reda Najvećim odvikovanjem Naše crkve Zbog Izuzetnih u crkvenoj prosvjeti. A on, na jedan zaista dirliv način slava Bogu, ta propovjed je snimljena, pa ćemo ju mi i čuti i slušati, jer odavno nismo čuli riječi sinovske. Mnogo se danas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 По рождении, по краням, воздухом, водой, молитвами любя, по самом рожден в церкви, в святой тайне крещения, запечатан силом духа святого, храним его десятинами, наибольшим краном, наисветлейшим краном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 slušajući ga, vidjeli smo i čuli smo glas sina koji je prema crkvi zaista има odnos kao prema majci. Истина on je blagodario i majci koja ga je rodila, koja mu je u životu mnogo pomagala, много много mnogo, mnogo više blagodario je majici crk kroz njо zovičajući i ot nebeskog који ga je духом светим а vjerom унигогова сина јединородног изначео и родио у тајном крштењу управу тој црк и нас упрот адових врата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 kao posebna ličnost kao jedno od mnogobrojne vjece prema kome majka ima uvijek poseban lični odnos tako i jeste u crk, međutim i u najvećem broju slučajeva nije tako kako kaže jedan od savremenih otaca crkve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 nad nebeskom, izvan crkve, kao majke, nemoguće je doći. Da jeste tako, to potrđuje činjenica da vrgo mali broj ljudi, sad ne govorimo onima koji su izvan crkve, jer njima je to i nemoguće, nego oni koji su kršteni, ime oca i sine i svetoga duha,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 umom dosevnutim nad umnom. Samo ako neđuš do da povudiš ko mnogi heretici ili da se strovao u jamu pogiboj kroz lažno učenje, lažne vjer sekte i demonsku mistiku i okultizam Slušajući profesora Milutine Vjuče, čuli smo izraz blagodarnosti Sina crkve kome je Bog zaista Otec. I sve se to dešava, braci i sestre,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 neprijatelja crkva, postavio si preda mnom trpezu, kaže psalam, nasuprot, neprijatelja moj. Vrata Aadova, iza njih i kroz njih, knez, Ada, Satana, I sva njegova mrtva i crna kmeželina, i sve ono što se umrtljuje i što mrtvo jeste danas na zemlji, sve te mase neznabožnih naroda, kojima je samo nakratko kratko po promijensku Božjem predana glas, kojom se oni govode, kaže, vidite li vi da svo mi sve ovo završili,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 Da pokriju, da ne ostane bukva, no ni jednoga. Njih bo može da sprži. Njih angelske vojske mogu da poravnaju, da iskidaju na komade, braće i sestre, da im se praha ne nađe. Ako veliki savjet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 bio neuporedivo iznad nje ali nije nije se kitio tim znanjem i tim istinama koji imaju svoju vrijednost i svoje mjesto nego je dao nudio narodu ono što je najvažnije najpotrebnije pokajanjem promjenu smjera prominuti smisla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 Vratili su se crkvi, sinovi zabudjeli, zahvaljujući pastirskom djelovanju i pastirskom glasu svetoga oca Jovana Zvatusa, koji je pozival da se vratimo crkvi, da uđemo na vrata istinskog učenja istinitih dogmata istinitog apostolskog svetootečkog predanja kroz živi život crkve da ne budemo mrtvaci živi nego sinovi vas krstvi i sinovi kćevi i zahvaljujući njemu nogima je crkva zaista postala majka Pazite, ne oni na koji su kršteni, koliko danas ima krštenih, pa i mi smo među njima braće i sestre dobrom vjerom. Krštenja prema crkvi nikakvog odnosa. Izuzve ono bolesno i pogrešno. Dakoj ne mislimo na tajno krštenja. koji je kršteni i koji se neće spasiti. Ali zahvaljujući svetom Jovanu Zvatulostom, njegovim čudesnim propovjedima, čudesnim katehezama, sjećamo se samo šta je onima koji su tek pristupali crkvi kroz pripremu za primanje sve te tajne krštenje. A pa kad slušamo i čitamo danas te njegove kateheze, mi vidimo за какком je паž pasстиskom паžn приstupа им душnica. Припремаju не за neки духовни живот. Е to так покро церкву пато ди pa kaо се snađš. Не. Не ви ih je припреo да по само заста sinovi церква. Да им цева буде majka i да им Бог буде отрас. I samo Gospod zna da i crkva zna koliko je On djece, majici, privera. I to koliko svetitelja, braći i sestri, Uzmimo samo svetog, prvi nam pada napomet, svetog Jovana Kasijana, velikog oca naše crkve, i bogoslova, i esketu, i organizatora, monaški život bio učenik svetog Ivana Zgrotus, slušao njegove besede, njegove propovijedi. Posvetio taj taj pomteći odnos sina prema majci. Posebno kad je sve to bilo projaleno sa sveštenički odnos na katedre onom apostolskom blažju i poslao neobičan sin mada i to velika čast nego veliki je svetitelj crtve A koliko je svetitelja braće i sestre u crtvi postalo od njegovih svetih i zapisanih bijela i besjeda veliki oci I naš sveti Sala, i naš sveti Java Justim, novi, veliki učenici svetoga Jovana Zlatulstva, sveti Java Justim mu je podigao tamo i koji je bio u za poseban hram, baš svetom Jovanu Zlatulstva, neći ogolavno poštovanje prema njemu i prema mnogim drugim svetiteljima, ali je baš njemu hram po sveti. Sveti naš radika Nikolaj, novi zvatovst, balkanski zvatovst, koliko hramova na Svetoj gori svi svešteno služitelji obavezno cjeliraju ikonicu u služebniku prije uženja svete liturgije Svetog Jelana zvatovstva. И niegoв глаз, braи и сестры,dzie godцецу принос je глаз архипастира в овногоch иея Христа. И ko god гречуło он semieнял, Он уулаил у тайну покаяния, jak покаяnie, то je тайно.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 Pokajanje je tajna je tajnama, tada Bog ulazi u čovjeka. I čovjek se svjesno, i što je drugo važno, slobodno okreće. On može blabodati, zamislite tu slobodu. Što tek da ja govorimo o, o smrbljivim demonima. On, on Bogu može da kaže, stani, neću više, odustajem, predomisluje sam se. Svaki put kad primimo neku lošu pomislu, krasnu pomislu, posebno gordu pomislu, taštu pomislu. Ona je gora od svih drugih pomislu. Gorda pomisla. Ona u suštini čoveka stala iznad Boga. Stvorenu energiju, neka samo stvorenu, nego mrtvu, palu energiju, pale prirode, podiže iznad Božje blagodate. To uvijek nudi tašta gorda pomisla, ti neko. Pazite, samo od te pomisli, ako je čovjek prihvati, blagodac se povlači. Zašto? Jer ti si rekao, ne želim te. Nisi to tog prozusta, ali na nivou tajne, jer i mi smo tajne, brađe i sas, mi mi samo ono što nam pogledalo pokaže. Nismo mi samo ono on nam drugi govoreo nam nismo mi samo ono u što demoni žele da nas ubijede i usta što tuđinac mi smo tajna čovjek je tajna i me to mi vo u tajne birajući gordości kažeš bog dati ne žalim te i onda se pobogači i to vrlo brzo i ostavlja te sebi Bolesno, ograničeno, palovo. A glas Svetoga Ivana Zvatosu i njegovo veliko učenje, veliko kao blagodatni okean, mada gotovo neiskorišteno. Ja ne znam ko bismo sve sabrali, djeve ko nešto skovo to Svetoga Ivana, da bismo uspjeli da napunimo jednu šoljicu kafe. Svi zajedno da se saberemo koliko je ko koristio i učio Cvetoga Ivana zvratu ali baš koristio. Tu ne ubrajamo na naučno i površno istraživanje, može i tako, ali to se obično odvijao iz plamen cigarete ili iz kvalitetan konjak. Nego onaj koji je zaista pio jedan da bismo šolicu kafe napunili pome. Ajde, recimo, bijele kafe ili čaje. A ostalo neupotrijebljeno. Kroz glas svetoga Jovana i kroz njegov učenje čuje se glas pastira. I taj glas, ona se vodi ka njemu, ka pastiru, ka vratima. Ja sam Ja sam vrata.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 Od koga? Od Ada. Od Adovih vrata. Zato ovaj prazni i svi naši praznici, braći i sestre, ovaj svetitelj i svi naši svetitelj ovo učenje svetog Jovana Zvatostov i sva učenja svetih otaca zapravo ističu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 Kad kreneš aktivno, svjesno i slobodno, vjerujući u svetu, živo načalnu jednu slušnu а A kako? A zato što te Jovan svojom propovjeđu odstakao na to, pozvao te. Jer on kad ti propovjede, on te poziva i ti kreneš za njim i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 Kogod je čuo glas pastira, on glas tuđin se odmah raspoznaje. Osjeća, osjeća tu unutrašnju frekvenciju. Može on da se obrači, da se presvlači, da se šminka na slaboj svjetlosi, da raste njegova sjenka. A ti misliš da je džim, da govori o ovim i onim jezicima. Međutim, ti si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 tamo će i volja da krene tamo je volja otišva tu će i srce braća i sestre da podrži to je asketski metod zato Isusova mogitva ona prvo prikiva usta pa onda um mistu i na ime Isusovo kroz prizmu pokajanja i tek onda podiže srce mada je srce od samog srca i cil i srce se onda aktivira jer je uspavao rasrobljeno tako i riječi otaca učenje crkve treba slušati i obratiti pažnju na njega. riječi posebno riječi apostola i riječi Gospoda našeg Isusa Hrista Treba da produrujo kroz našu pažnju, ali ona mora biti usmjerena, a može biti usmjerena samo ako mi to hoćemo. Evo, večeras, gospod je govorio, zamislite, gospod je govorio, jel kaže, reče gospod. A mi, ako nismo htjeli, a vrlo, vjerovatno da je među nama i takvi, ako nismo htjeli da ga slušamo, nismo ga da ničog. Eto ti demonstracija sile. Niste htio da ga čuješ, nije ti se to nešto slušalo, nešto si u nekim drugim problemima, mislima i prosto, pa, isključuje se ga. Pazite, gospod govori, pa ti ništa niste slušao. Niste htio da ga slušaš. Niste imao paznje. E pazite, to se ne završava na tom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 Od crkve i što ti prenosi blagoslove spasonostno. Sedi i na ušima. Sam neće da čuje i tebi ne dozvoljava. Zato je mnogo važno, braće i sestre, ovdje pred adovim vratima, širom otvorenim, koja vode u neizrecivu patnju bez utjehje, bez nade u strašne i neopisive muke svata velika vrata lijepo svijetljena svata posluga svi ti koji jedva da, čekaju da se uključimo u njihove zajednice ove ili one, paktove ove ili one da su sve vrata Ado jedini način Da nas taj magnet, satanski magnet, bukvalno ne usisa. to su ozbiljne stvari, ne smijemo ih potcijemiti. đavo je to, braće i sestre. Herizma je to demonska. Jedini način da se zaštitimo, da povratimo najblagodatni imunitet na ujez zmije, jeste da se vratimo crkvi. Da se vratimo ne sami, jer sami ne možemo, naravno, slobodnom voljom, štjenim, ali ne sami, nego vođeni pastirima crkve, vođeni učiteljima, vođeni ocima, učiteljima pokajanja, vođeni Svetim Jovanom Zlatulostom, Svetim Balkanskim Zlatulostom Nikolajima,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 To je cilj naše crkve, da nas vrati danas nadahne duhom usinovenjem. E onda vrata adova slobodno mogu da budu otvorena, čeljusti adske mogu da budu proširene. Mi čuvši glas, pasire glas Otca našeg nebeskoga. Ući ćemo njime vodjeni u crkvu i kroz crkvu, a crkva zapravo i jesu ta vrata ući u carstvo nebesko. To je, braćo i sestre, suština, to je cilj zdravog duhovnog života, zdravog i pokajanja.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 istinite, životvorne, čudotvorne, mirotočive riječi svetih apostola. Da se čuju riječi svetih učitelja, među njima svetoga Jovana Zvatostog, da se okupljamo oko njegovih besjeda kao oko carske trpeze, da se naslađujemo njegovim uzvišenim, a opet jednostavnim i pristupačnim stilom I na taj način da nadvladamo i mi, braće i sestre, one koji vrijebaju i koji žele da nas nadvladaju. A nadvladaćemo i samo ako budemo u sinovskoj zajednici sa crkvom koju gospod osnova i koju vrata adova neće nadvladati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 njeni moguitom i mitog carstva da se bude amin bože da